السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اما بعدكم حميدي na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tukiendeleza yale ambayo tulizongumzia hapo jana nayo ni kule mtu kuwazingatia jamaa zake unapotoa sadaka kwa maskini wa kawaida basi hiyo ni sadaka na unapotoa sadaka kwa jamaa yako wa karibu unapata ujira wa sadaka na vile vile ujira wa mtu kuunga kizazi na haki ya kila mtu lazima wotekeleze kwa kadiri ya uwezo wako sio unaneameka kwa neema ya Allah subhana wa ta'ala na huku jamaa zako wanahangaika unanaemeka kwa neema ya Allah na jamaa zako wanahangaika jana tulisema kwamba kuna baadhi ya watu ambao kule nje wanajulikaniwa ni wakarimu ajabu kila amuonae anajua kwamba huyu jamani mkarimu kwa sababu gani ni mkarimu anasaidiana anasaidiana Lakin anadhafilika na jamaa zake wa karibu siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala hata kuuliza Mbona huku nunua ardhi? Mbona huku jenga nyumba? Mbona huku kusanya pesa? Lakini atakuuliza mbona huku hawa wakati ulikuwa na uwezo mzuri? Kopo jamaa zetu tuwetendee wema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila bila kuna baadhi ya ndugu zetu kwa masikitiko makubwa wana hali nzuri kama tulivyotanguliza kusema lakini khairio hiyo haionekaniwi nyumbani kwa marafiki wanajua kwamba ni Mungu ana anasaidiana anafanya kadha kadha lakini kwake nyumbani khairi kama hiyo haipatikaniwi kabisa wallahi kuna baadhi ya wa wanaume jamii yao familia wazazi walijitahidi kumsomesha baada ya hapo akawa na maisha mazuri akawa na kila kitu lakini khairii hiyo yote Ikawa inaelekea sehemu moja tu wa kutazamwa zaidi ni watu ama familia ya mkewe yuko tayari kuwafanyia kila aina ya ihsan emma kuwasomesha kuwavisha kukidhi mahitaji yao lakini watu wake wenyewe jeh hawatazami mtu kama huyo familia yake itamchukua vipi bila shaka watamchukia. Kwa nini wamchukia? Hana haja nao. Wao wanasubiri tu afe, waje wamzike. Kila ammoonae anamlaani kwa sababu amekataa kuwasaidia. Sawasawa na baadhi ya wanawake ambao labda walikuwa na mali, walikuwa na hali nzuri, hawakushughulika tena na familia zao. Waliangalia upande wa waume zao kisha baada ya hapo akija kuondoka hapa duniani ile mali inabakia sehemu moja kwa sababu watu katika zama hizi hawajali na kuchunga hawajali wala hawachungi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ya urithi utapata hakuna katika maisha yetu ila wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanaunga vizazi vyao wale ambao wanawatendea ehsan vizazi vyao na jana tulizungumza tukasema baba anapoamka asubuhi akahangaika mchana wote akatafuta riski akawalisha watoto wake akamlisha mkewe na wazazi wake vile vile anapata thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu unapotoa sadaka kwa jamaa zako wa karibu unapata khairu kubwa kabisa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna jamaa fulani sehemu fulani Allah alimjalia mali baada ya kupata mali jamaa hama akaishi sehemu ya mbali akawa ananeemeka yeye mkewe na wanawe aliishi katika maisha hayo wala hajui maisha ya jamaa zake wanakwenda vipi sasa kila mmoja anauliza fulani uko wapi kumbe jamaa ametekwa mateka ameshikwa mateka haonekaniwi sasa kwa uwezo wa Allah mambo yakabadilika kwa sababu maisha ambayo tunaishi leo waweza kuwa na mali kesho kakosa mali sasa jamaa baada ya kufilisika ndio wanaanza kuwapumbuka jamaa zake Amerudi kwao nyumbani anajua kusalimia watu kuwatembelea watu lakini hii ni baada ya mali kumuondokea sasa kila aneechikia salamu anajiuliza huyu ni yule fulani ni yule fulani ambaye alichotoroka ni yule fulani aliyekuwa na mali usiwa na sifa kama hiyo zingatia kauli ya Rasul sallallahu alaihi wasallama inayosema inalmuslima اذا انفق على اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه مؤمن ايote ambaye atatoa nafaka matumizi kule nyumbani kwa jamaa zake lao atatoa akitarajia thawabu mbele ya Allah basi inakuwa ni sadaka kwake inakuwa ni sadaka itakayomsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema rasul sallallahu alaihi wasallam kumwambia huo sahaba wako ambaye ni Sa'd ibn Abi Waqas radhi Allahu anhu ana mwambia haya maneno wa innaka lan tunfiqa nafatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hakuna chochote ambacho Fifi fimraatikaka hata kile ambacho unaweka kwa mdomo wa mke wako umeamua kumlisha unapata sadaka unaandikiwa thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hiyo maisha ambayo tunaishi unapotoa nafaka kwa mke wako kwa mtoto wako unaandikiwa thawabu ya sadaqa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala huyu mwanazuoni manawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha faizul qadir anasema kuwa annafaqatu ala al'iyal kuwa tolea watoto wako nafaka usaidizi a'dham ajran ina ina ujira mkubwa mbele ya allah subhanahu wa ta'ala min jami'i nafakat kuliko nafaka yote ambayo unatoa Baidhi Rasul sallallahu alaihi wasallama wakati mmoja alimpitia mtu Akamuona mtu huyo anafanya kazi kisawa sawa alipita mtu mbele ya Rasul sallallahu alaihi wasallama masahabu akasema huu jamaa mashaallah ana nguvu ana nishati lao nguvu hizo atazitumia kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala basi itakuwa bora zaidi yo rasul sallallahu alaihi wasallam akasema mtu huyu lau ataamka asubuhi aende kuwahangaikia watoto wake ambao ni wadogo basi mtu huyo Fahuwa huwa fi la yuko kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na lau atatoka ili awahangaikie wazazi wake wawili ambao ni wakubwa kiumri anahangaika angalau awaletee kitu basi yeye vile vile yuko kwa njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na lau mtu huyo vile vile ataamka asubuhi aende kuhangaika ili apate riziki ya halali ajiepusha na haramu nae vile vile yuko kwa njia ya Allah Subhanahu wa na lau mtu huyo atatoka kwa ajili ya riaa kwa ajili ya fakhari basi afahamu vyema yuko kwa njia ya shaytan sasa chochote ambacho unatoa kuwasaidia waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala unapata ujira mbele yake na watu hawa wakiwa jamaa zako wa karibu basi ujira unaongezeka usiji ukawa na uchungu kwa nini ni wahangaikie hawa kwa nini ni wahangaikie hawa Sasa kuna haja kwa kila moja wetu madama una afya yako huna maradhi huna pingamizi hangaika kwa kadiri unavoweza hao unowasaidia Siyo kwamba wanawasaidia bure watu wana kwamba ni bure Lakin, unapata ujira mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala lakini maisha ambayo tunaishi ubakhili umejaa katika nafsi zetu waweza kumuona mtu kamsikichikia ukoona kwamba huyu jamaa hali yake ni mbaya kabisa lakini kuna uwezekano Allah mempa rizki ana riziki kubwa zaidi hata kuliko yako Lakin nafsi yake ni bakhili jamaa yuko tayari afe njaa yuko tayari kuhangaika kuteseka hataki kula na huku amehifadhi mali Huku amehifadhi mali na kuna wakati inafika mali kama hiyo inapotea uo mali yako hakuna mwenye kujua lao utafariki mali hiyo nana ataifikia wengine wamezika mali yao chini ya ardhi mali kama hiyo itaoza itaharibika kwa hivyo tumia kwa kuwasaidia jamaa zako na vile vile kuisaidia nafsi yako la utafanya hivyo utapata khair kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala angalia maisha ya ya Allah anhum baada ya rasuli sallallahu alayhi wasallam kutoka maka kwenda Madina alifanya undugu baina ya muhajirun na ansar alifanya undugu baina yao sasa wale maswahaba wa Madina walikuwa wakarimu ajabu waliwakaribisha wenzao walio kutoka kwa sababu aliyetoka maka. hana chochote mali yake yote imebaki kwa wale Makuraish ambao waliwafanyia kila aina ya dhulma kuna moja kati ya maswahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallama ambaye ni Suhaib rumi Suhaib rumi alipokuja Makka alifanya biashara, akawa na mali. Rasul sallallahu alaihi wasallama alipovyo alivyofanya hijra kwenda Madina, masahaba vile vile walimfata Sasa Suhaib alivyojaribu kufanya hijra. Suhaib rumi alivyojaribu kufanya hijra walimquraysh walimzuia kila anapojaribu anamzuia mpaka mushoa akapata fursa akawa mwenye kuondoka na lisha haya yote walimshika njiani walimshika njiani unakwenda wapi akawauliza shida yenu ni nini wakasema umekuja kwetu hapa jitana sa'alukan umekuja hapa kwetu ukiwa masikini huna chochote leo umefanya biashara itakuwaaje unaondoka na mali yetu pesa ulizopata zote ni pesa zetu kwa nini uondoke nazo Soheba kwa mimi sina mali kama mwataka mali ni ndeni kule kwangu sehemu kadha wakadha mtapata mali sasa jamu aliosikia kuna mali sehemu kadha wakadha na watu wale hawakuwa na sifa ya urongo wale maswahabu wa rasul sallallahu alaihi sallama hawakuwa na sifa ya urongo wale makorish walirudi wakazoa mali yote Suhaib rumi anakwenda Madina hana chochote alipofika Madina wanakutana na Rasul sallallahu alaihi wasallama anamwambia namna gani Rabi hal biashara yako imepata faida biashara yako imepata faida ewe Suhaib sasa wale masahabu wa Madina baada ya undugu kufanywa baina yao na wale wa makka wale wa Madina wakawa na wenzao mimi nina mali Niko tayari kukupatia nusu ya mali yango. Ni Niko na mali, niko tayari kukupatia nusu ya mali yangu Mmoja kati ya masohaba aliambiwa kwamba mimi nina mashamba mawili, katazame shamba ipi ambayo inakupendeza zaidi. Baada ya kukagua, wewe nieleze mimi nitakuachia. Zaidi ya haya yote mimi nina wake wawili. Njoo tazame nani kufaa ili nimpe talaka atakapomaliza eda yake umchukue kama mke wako yule alivoelezwa hivyo akasema barakallahu lak fi malik allah ibariki mali yako lakini nioneshe soko yako wapi alipoonyeshwa soko akaanza kufanya biashara mpaka mushoe naye vilevile akawa tajiri baada ya kupata akawa anatoa kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo allah anapokupatia hali nzuri wazingachie jamaa zako sio usifiwe kule nje kwamba wana pesa maisha mazuri na huku mzazi wako maskini ya Mungu anahangaika wallahi lao utakwenda baadhi ya sehemu utampata mama mzazi baba mzazi wanahangaika hawana mwenye kuwasaidia bali wanakwenda kwa majirani wakilia shida zao wengine wanakwenda misikitini chini kulia shida zao mzazi kama huyo ana mtoto ambaye ana hali nzuri kabisa kwa nini usimchukue mzazi wako uishi naye na kama huwezi kuishi naye mbona usikidhi mahitaji yake ni mzazi ni mtu mzima hana nguvu kuna sahaba mmoja aliyemkujia rasul sallallahu alaihi wasallama na kumwambia ya rasulallah huyu mtoto wangu nilitumia nguvu zangu na mali yangu kumlea leo nimekuwa mtu mzima sina nguvu sina mali na ameninyima mali yake ameninyima mali yake kijana akaitwa baada ya kuitwa akaambiwa haya maneno anta wa maluka wewe na mali yako ni miliki ya baba wewe na mali yako ni miliki ya nani miliki ya baba kumaanisha kwamba baba naye vile vile ana haki yake katika hii mali ambayo uko nayo kwa hivyo na sawa juu ya nafsi yangu na kila mmoja wetu unapokuwa na wazazi wako wanahitaji msaada wako wasaidie Usiju ukasema huyu mzee bwana Hafai kula nyama hivi sasa amekula nyama katika ujana wake hata meno yake hivi sasa haina nguvu ya kuuma nyama kwa hivyo hafai kula nyama kwa hivyo hafai kununuliwa nyama usifanye hivyo chochote ambacho kina, mridisha, kina mridisha mzazi wako mfanyie kwa sababu kuna umri ambao unafika mtu mkubwa ki umri mara nyingi huwa na hasira sana sana kila wakati ana hasira jambo dogo kwake ni, linonekana kuwa ni kubwa utamfanyia kitu kidogo atakasirika atakuwa mwenye kulia sasa jaribu kujitahidi usimkasirishe nani mzazi wako nafahamu vyema siku zote shingo haiwezi kutangulia kichwa kichwa siku zote iko juu sasa mzazi wako mheshimu mfanyie ihsan mtendee wema akitaka kitu fulani We mlete sio unaanza kubishana naye unaanza kubishana naye na kumuonesha namna unavujua namna akili yake ilivyochapa usiwe na fikra kama hiyo mwisho kabisa nikimalizia kuna baba moja ambaye alikuwa na kijana wake kijana wakawa wamesoma vizuri kabisa Allah akamruzuku mali Allah amemruzuku kazi amemruzuku mali kijana alikuwa ni daktari sasa daktari huyo aliamua kumchukua babake ili aishi naye amemtoa mashambani amemleta kwake sasa wakawa wanaishi huyo baba wakati mmoja huyo kijana wakati mmoja amefika nyumbani asubuhi kwa sababu alikuwa shifti ya usiku alipofika nyumbani ya asubuhi anamsalimia babake kama ilivyokuwa kawaida badala ya baba kujibisha salamu kaambiwa salamu alaikum. Jawabu ya yake ikawa. umenitoa kwangu mashambani kuja kuniadhibu na njaa hapa kwako umekuja kunitesa na njaa na baba amekuwa mkali tayari kijienda na kivipi Baba anamwambia tazama saa hizi ni saa mbili inaelekea saa tatu mpaka hivi sasa sija, sija kunwa chai. Haya mateso ya inagani gani? Kijana moja kwa moja akaenda kwa mkewe na kumuuliza "Eh mama kiflani, mbona mzee mpaka hivi sasa hujampa chai?" Yule mkasi akasema, "Astaghfirullah. Mimi nimempa chai na nilivuaamka asubuhi na kumtolea salamu." Malalamishi ya kwanza Mbona hajakunwa chai? Nikammuuliza mfanyakazi mbona mzee hujampa chai? Mfanyikazi akasema mzee nimempa chai. Hata kikombe ndio hiki hapa. Kumbe masikini ya Mungu mfanyikazi amempa chai, amekunwa amesahau. Yule mke akaja kumpa chai kwa mara ya pili, amekunwa amesahau. Kijana amekuja, malalamishi ni yale yale. Ikabidi kijana amletee babake chai. Baba amekasirika kabisa, ataki chai amekuwa mkali ajabu waoneje kama ni kijana mambo leo atambia mzee bwana umezidi bwana fungasha virago vyako ondoka mimi sina haja na wewe lakini kijana alikuwa mpole alifahamu kwamba huyu ni babangu ni mzazi aliyenizaa labda kuna wakati unafika akili inabadilika mbali na akili kubadilika kuna wakati mtu anaamua tu Wacha iwe itakavyokuwa hawashughulishe kisawasawa sasa mambo kama haya unapoona kwa mzazi wako isiwe sababu ya wewe kukasirika kukata msaada kabisa kusema leo ndio mwisho kabisa sina haja na huyu mzee wacha endezake mashambani sina haja naye tena anabaki kuwa mzazi wako lau utajikumbusha ukukumbusha nafsi yako wakati ulipokuwa mdogo unapewa kitu unaangusha mzazi anachukua anakupa kwa mara ya pili unaangusha Yaani mzazi anahangaika lakini hivi leo hutaki kumhangaikia mzazi wako kwa hivyo tuwatendee wema wazazi wetu na jamaa zetu chochote ambacho tunawafanyia ni sadaka na vilevile vile, kuunga kizazi tukumbuke ehsan ambazo walitufanyia pale tulipokuwa wadogo na leo tutafanya hivyo insha Allah watoto wetu vile vile watatufanyia ehsan na lao tawakosea wazazi wetu وخطواتنا مثلًا مثلًا واتطقصي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك